אלוהי ישעי, אותך קיוויתי כל היום. זכור רחמך, אדוני, וחסדיך, כי מעולם המה. חטות נעורי ופשעי, אל תזכור, כי חסדך זכור לי עתה למען טובך, אדוני. טוב וישר, אדוני, על כן יורח הטעים בדרך, ידרך ענבים במשפט, וילמד ענבים דרכו.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 כי הוא יוציא מרשת רגלי. פני אלי וחונני, כי יחיד ועני אני. צרות לבבי הרכיבו, ממצוקותי הוציאני. ראה עוניי ועמלי, ושא לכל חטותי. ראה אויבי כי רבו, ושנאת חמס שנאוני. שומרה נפשי והצילני, אל אבוש כי טבעך. תום ויושר יצרוני, כי קיוויתיך, פדי אלוהים את ישראל מכל צרותיו.